Дриботів ногами по грубій верстві пороху і лишав за собою маленькі сліди, як білі квіти. Фіть, заки я зайду, то це сонце мене порядно спарить. Але я собі заберу волосся так, як жовнір, та й буде мені ліпше йти. Поклав обід на дорогу і збирав волосся наверх голови, аби приложити його капелюхом і виглядати як обстрижений жовнір. Очі сміялися. Підскочив і покотився далі. Та волосся із під широкого капелюха сунулось на потилицю. Це пустий капелюх. Найно як сина йму. Та то я тогда собі капелюшок. Лише облизався. Пройшовши шмат дороги, він знову поставив обід на землю. Я змалюю собі велике колесо із шпицями. Сів серед дороги в Порох і обводив довкола себе палицею. Потім рисував промені в колесі. Далі зірвався, перескочив поза обот і побіг, дуже зрадуваний. До кожних воріт закрадався, зазирав, чи нема на подвір'ю пса, і аж тоді борзенько перебігав. З одного бійця вибіг пес і пустився за ним. Семенко співорив, заверещав і сів з обідом. Палиця також впала на дорогу. Довгенько скулений сидів. Чекав пса, аби кусав. Потім зважився подивитися і побачив над собою чорного пса, що спокійно стояв коло нього. «На, на, ціга, на, кулеші! Але не кусай, бо болить дуже. Та й штраф твій газда буде платити, то він тобі ноги поломить за той штраф!» Щепав з платка кулеші, Метав псові покуснику і сміявся, що він на воздусі хапає. Пес мав отворену морду, і він собі рот отворив. «А ти чий, шибенику, щоб син по дорогах годуєш, а в поле що понесеш?» І якась жінка гупнула його в шию. «А як? Вишебийте, бийте, як пес мене хотів роздерти!» «А ти чий, такий чемний?» Я Івана Петрового. Але мама мали дитину, та й слабі. А я мушу нести обід, а мене пси кусають. А ви ще б'єте. Ой, як я тебе била. Куди ж ти несеш їсти? Дідові несу на лан коло ставу. І йди за мною, бідо, бо я також несу туди обід. Пішли разом. А хто обід варив? Мама варили, бо я ще не вмію а Марія Катерина ще менші від мене. Та не слаба мама? Чому не слабі? Так си кочеють по землі, так стогнуть, що аж. Але я за них роблю. О, то ти робітник. А ви не знаєте і говорите пусте. Ану ну запитайтеся, мами, який я розумний. Я очинаш цілий знаю. Жінка засміялася, а Семенко здвигнув плечима і замовк. За ним біг пес, а він нібито кидав йому кулеші і загулював іти за собою.